Yeah gaixo gaixo arracha león irola iratia jo te naris eta auza da e saioa bueno eta gure ostegun bat e, bezala e, asteragoaz gure gaurko elkarizketarekin eta jaun andreok zuekin hutsa taldea nahi dusunean aurrera Ooo uh, Ooo uh, uh. Normait ez du zu gehiago zure ama eta zure aita aur batek baietzerantzun ezin alditzak ez berdin maitak konparatzea ez dela una ez arribiguten aita gura gabe naita egiten duguna Ion berdin obe, zer gaitik ez gorde Obe baino berdin, nahi nuke itegin Konparatzen ibili onartzea da, hilo alpaukera bakarra, Segun zerekin konparatuta, ez da horren gauzatzarra, konparatzeko beharra, ironiko zamarra. Bezain beste, aina, ez dugunai baina, baina bezain beste, nahi zala ez uste, Erabiltzen ditugu, Erota gaituzte Erabiltzen ditugu, edota gaituzte Baino berdin, obe, zer gaitik ez baino berdin, nahi nuke itsegin Konparatzen ibilin, gabe ez erekin Konparatzen ibilin Gabe iñoreki Horrela, esten da, saioa, eh, Pili? Bai. Bueno, Arratxaldeon. Eh, Arratxaldeon, haiek dira utxa, eh, maria eta eritz, eta gugara ando eta Pili eta saioa, emarroke saioa oh, yeah. egiten. Eta hasteko aber lehenengo galdera izango zen, zergatikaze izinete musika egiten. Bakoitza bere kabuz, hasieran eta gero ya, talde talde eta gero ja galetuko dugu utxari buruz. Um, aldera luzea, ja, eh? Bae, bae. <laughs> azteko, potola. Onda, ondo, azteko. Baina, nire kasuan, eh, asko kostatu zitzaidan pausu hori ematea, bai, bueno, lotxak ontuak, eta, bueno, akizu adin batzuetan, bueno, nire logelan ninguen sartuta, eta segurtasuna urtasuna ba, egiten dudana ondo dago, es, eh, jendeak guztoko du edo, abesten dudan moduan edo, baina, bueno, azkenean lagun batzui esker, bueno, ba, pausua eman nun, da, bueno, ja gero animatu nintzen daia, Papa te andan jarraian ja jarri nintzen ba bai, bai abesten eta baita konposatzen ere. Ze hor hasira baten, bo, abesten hasi nintzen, baina gero ja animatu nintzen e, abesti ba, propioak geitera eta bueno, ba, nire nire kasuan baitzat prozesua oso nozia izan da, eh? asko Askoka zait, sait, ba komplejoak eta beldur guzteak ba gorputzetik entzea ta orain oso posik noski, baina bueno, bai. kostata. kostata. <laughs> bueno, baina mere sigi indu, Bai, bai, noski, noski. Eta ere itxo. Eh bueno, beti gustoko izan du musika ta e, ja, e, instrumentu bat ikasi e, baino lehen hori, e, ba, Maria Bezala banego banego beti ez e, etxean beti abesten edo beti eh tenis raqueta batekin e, gitarra jotzen eir e, gitarrgite nikuztegut jarai haietan ez dakite ergitar modalitatea existitzen zen ba, baina bueno ez. neu manen ba, bien hortan eta gero ba ez dakit la oportunion gitarra nere harrebari eta sintzen Osa lapurtzen la ka... hasi zinen, eh? Bai, bai. Baila, vale, <laughs> muzikan sartu zinen lapurtzen, eh? Horri da. Basta ondo eriz. eta gero, ba, bueno, ba, gero, ba, pausuz, pausuz, ba, lehenengo nirea, nire lehenengo nire eh, ametsa zen eh, gitarra eletiko batean egitea, eh, urasoeko parizidaten, eta gero, ya, handik aurrera, ba, hori talde bat egitea, egitizka grabatzea, kontzatu bat motea, talako ba, hori, ba, pausuz, pausuz, pausuz txiki hoieko etetzen, ba, onaino. B Ose no, on daute aurreti ki taldetan ibilizarete. Eh? Bueno, niose nintzen apurkan. E, apurka musika talde bat, bueno, ya da lagun talde bat, zela musika talde bat, baño lagun talde bat zela. Ora sin nintzan da bueno, apurka, egiten genuen san akustikoa da bai. Bizkat beresia, bueno, txalaparta E, flauta, bueno, lako eta getxoak zartzen genituen, baina, bueno, berez, e, musika lasaia eta akustikoa. Zan da, gero ja, pasatu nintzen e, bueno, ba, ziroka, ora, ziroka nagobe bai, da, bueno, ziroka zerroio bat da guztiz ezberdina, horragoa, zekit, bueno, estilo den, baina, rock, pop, baina, dinot oso ezberdina da egiten dugunarekin konparatuta eta utzan, eta, bueno, nire, hibilbide hori izan da, apurkan, eta zirokan, eta, eta utzan. Ni está aquí en mi casa. <risa> la burbe, sí, la burbe mata, me dice eso. Ordu <batakao> bakarrik. Ba, <risa> ah, bueno, eh joder. Eh mania ba, nintzen, eh, ori... Etxean izpiren aurrean, eh isorditan, oli baioriari da burretan, quiero. ¿Por qué está aquí? ¿Qué nintzen eh laguntalde batekin, Liborius deitzen ginian, baina bueno, niko ustegut bakarrik urruina man genituela kontzertuak. Eta gero, ja, burbotxu bat e, serioago, hazen nintzen, hogei e, urterekin, hogeita bat urterekin e, pin pong pong bande Eta bertan, segila bete gonta ero, ama sartu nintzen Eta bertan, ba, ba, sortzi urte tagero, ba, utzi er, utzi genuen Olako, kokutzen, kriston festa erraldoia montatuz, eta Eta aurten, aurten, gaur egun nabil, e, bautxarekin nautzaz aparte, nabil e, trikizion jotzen. E, eta gero badaukat beste talde bat e, barri garrituak egiten ditugunak, plakton, eta... <coughs> Zer egiten duzu, eh? Garrituak egiten ditugu, berdatoak. Garrituak. Garrituak, e, eta jo. Taurna, taurna <laughs> ah, <txikiak. laughs> Bai, eta... Eta gero, ba hainbat proiektu, baina, bueno, hori ezek dira nik uste gute aipagarrienak. Eta... So, uh, no nola, nola eta zergatik ezi zineten, alkarrekin? Bueno, ba, ezke haupurka, bueno, haupurka esagin zan, eta hor duan zirokarekin nintzen da, pizkate, ba, estilogo gorragoa egiten dugu zirokan, bueno, ez da egiten baina ez berdina. Eta, bueno, batean, ba, esan, hau guztatzen, azpio bat guztatzen zait egiten duana, no, eski e, zirokan, baina Faltan, somatzen nuen, beste akustikoa, alasaiagoa, beste sentsazio batzuk dira. Orduan, bueno, ba, lagun amankomun baten behitartez, ba, galditzo nio nio nio, norekin eginan, no? beste proiektu bat olan akustikoa eta, bueno, erizen telefona eman zidaten, da, da hola nazi zen. Eh? Hasi eran, egiten genituen bertzioak, eh, beste taldeen bertzioak, peti, ba, bueno, gure ustez edo gure naia asan, bereziak izatea bertzioiek, gure kutxua izatea, baina, bueno, bertzioak eskin baina, Nikuzte talde guztietan gertatzen den moduan, bueno, ba hori, es, ja, segatik ez gure abestiak egin zatik, dizka diskabatera batuta ta bueno, ba, bertsioetatik ba, gure bigarren diskara, eh, Holan, Holan da burbilduz, Holan hasita Bai, diskau hau, e, hemen orkestera zatuzena es Utx unea. Bueno, eta komentatu, tu pisca ahora la Laburbilduz, ser aurkitu de saque ser aurkitu de Bueno, ba... Sei kantu, hori <risa> da... <risa> <risa> Erkitu dezakezuena, hola, han oso... da, lehenengo biztan. Eta, bueno, kantuen... Kantuetan erreparatu, zapurtzuet... E... Ba, izango dira, izan kantu lasaiak, orokorrean. Baina gero, batzuk melankolikoagoak, beste batzuk alaiagoak, beste batzuk kritikoagoak, beste batzuk, ba, ez dakit, está por chuvate danetarik. Oso onda. No? Pues navadu su era cuchilla, osti, bat. Ze a vestir aquí en Azisarete parkatul eh jarritu baina eh, den. Egin dugun kanta, canta con da, da bueno, o sea, esa esatea dieskago au, aurrera eramateko, ba bueno, laguntzaile pio bat izango ditugola. Laguntzaile eta lagunak direnak eta E, letrak bebai bueno, ba, es, lagune, lagunen letrak dira horokorrean erizek bebai pare bat egin ditu eta konparaketak letra bueno, ba, joan euria bertsolariak egin digu eta urrengo kanta egingo dugun urrengo kanta erizen letra da lurraren negarra eta bueno, ia ia ba Huber amanez Ba Oh mm -hmm. kar di igarria eh? bueno, eta goza gehi gehitu algu.ta <risa> egon gara begiratzen internet ez hori oso profesional garenez uh. <risa> <risa> uh, uh, uh. Eta komentatu nahi ditugu haenbat gauza. E, lehenengo ikusi dugula urrengo domekan e, joko duzuela herrira e, kimen batean, azaldu alduzue zer aurkeztuko duzu edo zer du topatu dezakete. Bueno, ba, Errira noa ekimena, eh, o, bueno, yeah, eh, eh, olako ekimenak egin dira Gernikan, egin dira Gasteizen, da bueno, ba, muzika eta poesia jorratzen da bertan, eh, Ba, bueno, presoen e, inguruan hitz egiten duten e, bai abestita bai, poesia batzuk edo presoek beraiek egindako letrak dira be, bai. Orduan bueno gu hor gure granotsoa jartzen dugu hainbat eta e, musikari eta idazle batzuekin e, eta bueno, bai urrengo igandean 23 e, bilabonan egongo gara Eh, musikaritea idaz lehen zerrenda nahiko luzea da, ez ditute izango bada espada estentzait zaizkit batzuk, Bye. baina, bueno, nik uste oso eman aldi bereziak direla, bueno, eta batez ere ba, ba, bueno, gure granotzoa, ba, musikaren bitartez jarri ezek egu, ba, bueno, ba, gorgau de da hori gara, nozki? Eta ordua, nahi badun baten bat eh, jutea, badakei zuen? Sí, edo bueno, ba, edo zeiterdi hori ez daukatu zo argi. Eta gero bebai, ikusi dugu eh, parte hartzen duzuela taupaka proiektuan ez? Eh? Azaldu apurtxu bat zer den ez dakien ei? Bueno, taupaka jaio berri den proiektua da... Eh, Bueno, Zeran sortu zen dago, musikerria dezigintzenean e, bueno, ba, musikari batzuk, e, orgeunden musikari batzuk bildu ginen da bueno, ba, ikusten genuen beharra e, behintzat ba, e, musikerriak defendatzen zituen elburuak ba, bueno, orlanean jarraitzeko, tinko jarraitzeko, baina bai ikusten genuen bebaigausa batzuk aldatu behar zirela. Eh, nikuzte eh, nabarmena dela ez bakarrik eta eh, opaka dela bakarrik musikarien proiektua, sortzaile guztiontzat tesabalik dagoen proiektua dela eta bueno, elburu asko ditu, baina bueno, Marrokk gaio eh eh saioan gaudenez, ba le lengua dut, ba emaku maria eh, parte hartzea bultzatzea E, taupakan parte hartzen dugun, hartzen dugun taldeok edo sortzaiak e, bagaude kopilet licentziapean edo beintzat filosofia horrekin lan egiten dugu e, Euskaldunak da bueno, ba, nik uste hoberena proiektua esagutzeko e, taupaka.com web borrira zartzea da bertan e, proiektuan gauden sortzai guztiak ikusteko aukere esango duzu e, baita zer den eta bueno, ba, salantzerik izateko tambe bai, idatxila zai taupaka.gmail.com elbidera eta Oso ondo, propaganda oso ondo, eta... Oso zuzei, bai. Oso ondo reintzen diate. Proiektu oso polita, oso polita eta... Oso beharrezkoa. Beharrezkoa, bai. Beharrezkoa eta entero ezgarria bebai aldiberean. Eta ya, azken galdera hori, e bilgaren eze internetez begiratzen. E, ikusi dugu, utxa kontzertuak didaktikoak egiten duzuela. Eta hori zer da, berre? A ber, a ber. Bortzen duz bizantz Agertzen gara gubiok Rasto guztiekin Gau orain ikusten gaitu zuen bezala Gara gitarra bat daukagut ta, ta, Baina normaldean zuzenean gau e, Zuzenetara joaten garenean Eramaten ditugu papilloa tramanko Ordena aioa, perkusio perkusio, trastoak, eta bare, joaten gara hori guztikin, eta joaten gara ikastetxetara, kulturetxetara, eta emate egiten dugu konzertu diatiko bat. Osea, eta konzertu bat bezala, baina da, ume izu Bai, bueno... Horpegea erragoz berriatzen izan. Hore, zaila da, azaltzea zer egiten dugu, baina, bueno, elburu... Elburu batzuk badau daude eta da humeak, bueno, musika susenean entzutea, sormena bultzatzea be bai, eh... Batzutan e, gertatuz, eh gertatu saigu, eh, e, e, ikastetxe batera joan, kontzertu diaktiko bateman eta kontzertu diaktikoetan instrumentuekin dabiz beraiek eta bueno, ba, eskuartean dituzte, ezagutzen dituzte batez ere perkusio txikiskoan. Sí, mm -hmm. bueno, es ditugu, era mango, baina, bueno, gure, eh, esaten bueno, digurete. Jo, eske clasea niños es ditugu eh jotzen eta jo, ba, hori. Claro. Guretzat harigarria ah, da, es musikara clasetan eh beraiek esi arte da lasuzena musika susenarekin da. guk egiten duguna bada Bueno, guzti horiek lortzeko, ba, zenbait jola, zenbait abesti, beraiek grabatu. Bueno, ba. Ah, bai, grabatzen dio zue. Eh? Bueno, bai, badibide es echalo eta horren gainean bale, abesti bat egiten dugu. Bueno, beraiek ere parte parte hartzeko ah, bai kontzertuan vale, vale, eta vale, ere. Vale, vale. vale. Bai. Saiada saltzea, bueno, ba, erabiltzen ditugu teknologia pillo bat, baina bueno, elburuak hoiek dira, eh? Musika susenena intzutea, sormena gultzatzea eta beraiek Es bakarrik ikustea kontzertua baizik eta parte hartzea da. No. Eta zela da jarrera, umen jarrera, <risa> segun <ta liña>. <risa> eh, eh, Se ba, e, eta eginak. Bai. Jo. Zeinda eh resena, zaiena, zaiena. Zaiena malo urtekoak. Bai. Bai, daude, ikusten gaituzte etortzen eta esaten tejo, eta hauek. No radaste. Bai, espercebirata, es bueno. Ba, adin horretan daude, da, dana txarto dago eta azpertzen dira. Baina bueno, ez beti, eh? ez beti ba, Txutan ere gertatzen da, justu adin horietakoak pues, parte hartzen dutela eta hori bai dira interasgarriak. Hama-bihama iru egin eginditza azkete gauzak. Iru urtekoek oso ondo hartzen dituzte kontzertuak, baina ez que pospozik yeah. daude edo norasak. Baina... Eta segun eguna, segun sortutan egiten duz, No. Komplikatuak bire, laul hartzeko no. bintzat. Eta gero aldatzen duzue un, mere, un merekiko jotzeko era edo mantentzen duzue ez da izango bertina, edo bai. E, Dinozu adintarteen e, artean edo gauzu bai, esanekoan edo. edo, leue, di, edo diska hau, eh, grabatu duzuen moduan edo un aurrean Hatzune joa asko alatama alatenao ya ez do a dibidesez duguia geure kantari jotzen jotzen ditugu pare bat hartzen az, ba, bueno ba kanta sagunak beraiek parte hartzeko abesteko eta Ta bueno ni be bai altxatzenais mikroarekin beraiek abesteko osartzen badira batsutan ikuste Jotxeko modua, besteko modua... Izan behar da dana oso dinamiko Orduan zue bai, egon behar zara... Baina zelan dara mazu hori, Maria. Antxez lan... Onda. Eh, boli, bai. Bueno, nikumeekin egiten dut normalean. Ah. Orduan, bueno, bai. Bai, nahiko, hondo, hondo, hondo. Erraz, bai. Ah, bai. Baterak guzti bai. susperren, dira. Nei bakarri falta zaite Payaso enzu durra... <risa> Segin eti tontoaren aiten dut bere egin ta. Eri zelok hartzen da... Ba, bueno, lakoak. Bai. <risa> Bale. Bai. Baga, eh... B Pues menos hablar y más hacer. ¿eh? Ia <risa> <Ya, risa> ba, eh, demostratuko digus, eh, a ver, zain jauko digusenein. Eh. Ba, alaia gaztea ingo dugu. Esatea letra, bueno, esan, esan dugu moduan, eh, hemen, eh, bueno, normalean letrak lagunek egin, den dizkiute kasuanetan, nirene bak egin egin digun letra, nirene ba e, bile frantz ursa honeko dago Frantzian da bueno, bertatik eh, jaso dugu letra edera hau, eta musikatu, berdun, berari, eskineko diot. Asando. Okay. Jotzerakoan barrezka azizen Bizitzen asteaz postuta zegoen Alaia deitzea erabaki zuten Irri batekin zenak maite mintzen Etxetik etzuten geiegi ikusten Kaletik zebilen guruak astintzen Irri batekin, denak maite mintzen Alaia deitzea, erabaki zuten Alaia, alaia da, alaia gaztea Eskola orduetan, iargia antzela Ikasiegin zuen, zortzaiea izatea Alaia, alaia da, Alaia gaztea Etxe bizitza bat, kokupatu zuen Maitale pilo bat, eraman zituen Alaita zunean, irautza egiten Alaita zunean, Zerretik zebile, buruakaz dintzen Irri bat dekin, denako aiten dintzen Alaia deitzea, erabaki Alaia, alaia da, alaia da. Laia, ¿eh? ¿Qué eres? ¿Alguna cagadita por ahí, eh? ¿Dizanda? Cagadita baño, ¿dizanda? Improvisación, ¿verdad? Si normalmente suceden, digo que María, pero en el momento estelar, teclado solo arriba y arriba, y no la... Hemen ez daukagos erra. Ba, bueno, moztu izan du sobre la marcha... Ondo, ondo, horri ikusten da profesionalea. Eus, ondatera da. Hemen ikusten da ez dena ikusten, gero etxean. Bai, baina, farriak. Antze mandira, farriak. Bale. Bale, eta emarrok bueltatuko ora gara. Ezagutzen duzue proiektua? Nola ezagutzen duzue... E, zergatik, e, uste duzu eba errezkoa dela proiektua. Bueno, niri beti galdetzen jaten egon zelan ikusten dudan emakumearen egoera musika monduan, beti, oza, ezaten dut e, arazoaz dala zoilek kulturan edo musikan. Arazoa askoz bezabalagoa dela eta nik hortik e, hasi beharko garela, ez? Jakiten zergatik gertatzen den, gertatzen dena eta nik uste gaudela momentu oso arrezkutxo batean zuin jendeak esaten dugu, ah, badao, badao ba eginda. Badao, e, abeslariak, badao, oza, danetarik, emakumeak egon antzareteleku guztietan. Bai, karo, egon bai, baina zelan, ez, eh? eren menpe, rol batzuen menpe bizi gara, sistema honen menpe, eta nik uste, e, ba, inoiz baino garrantzitsua garrantzitsuagoa dela horregatik e, jendeak uste duelako dana eginda dagoela. Egia da, arlo batzuetan eta gauza batzuetan aurrera zela, Baina aurrera egiteko borrokatu behar da eta horretarako e, bueno, batu beharko gara hitz egin gure artean, ez? eta olako honako ekimenak monoga bueno, lagundo egiten dute. Nik bueno, Marroke e, saiioak e, zian da kontatu zian ze, ze zen proiektua eta niri e, izugarriaru dituzzaidan e, ba, Facebooken esezkegi zuenean holako e, argazkia handia musikari emakume askorekin eta e, berak botatzen zuen galderaba ezagutzen aldituue eta Ez que, garri-garri gada, gehienak ez, gehienak ez, eta musikan aritzen dira, eta gaur egun dauden musikariak dira, baina gehienak, eta neun ebre buru ari, zan dion, Maria, hortan ere, jarri beharko zara, ez da, dinote, e, or, nik uste, gaur, gaur egun inizu, baino beharrezkoa da beharrezkoagoa dela olako proiektuak aurrera teatzera, bat, e, honekin batera, be bai, emakume honarteko harremana sendotzea, eta eta bueno borrokatzea oraindik gausa asko egiteko falta dira eta gausa askorekin apurtu beharko dugu beingoz eta bueno ba inork ez dela pentsa dan eginda dagoela xe nerebeste ez da Holanda ara eskutzoa da holan pentsatzia ke bai bai hasieran el carrisqueta hasieran esan duzu, zure prozeso esan dela luzea, hasieran e, e, onten sinielako zure etxean <gül> e, beldur hori de buah gustatuko da e, lotxa Hori be bai, kontuan hartu behar dela, eskotan, bueno, mutieke aldornetan, harian daukate, pues, jaketak. Punto hori... Aula goa edo. Bai, eta kate asko apurtu be bain. Beti du, hazin eh, dintzanean, eta batez ere ziroka erikin. igual, ja... Ez berdinada, ez eritabaldin basau dela zaiagoa besten, bueno, baina, adibidez hasi intzenean, mundu guztiet, eh, ez dakit nor bezala, bestu behar duzu, ez dakit nor bezala, mugitu behar zara, ez dakit nor bezala, jantzi, joe, hori nik ez dioten txuten mutilu gati, esatea, dienot, ez? Ez dakizzea bez nari bezala mugitu behar zara, edo, jo horrekin, ez que nik uste eta habin iroltza pertsonala izan behar dela, ez? Konturatzea zergatik gaitik egiten zuzun gauza, edo zer gaitik ez dituzun egiten. Ez, azkenean bad irudi gausaker natural batera ateratzen direla eta ez in utzu gizarte batean bizi rol batzuen hemen bizi zara eta horregatik egit dituzu gatz. Orduan, e, konturatzea, konturatzea hori hor dagoela eta gero horrekin, ba apurtu alduzun neurrian ze bueno koherentzia osoa oso saia da, ez? Eta Gauza askorekin apurtu behar dugu, baina, bueno, nik uste, lehenik behin, e, norberak, emakume bakoitzak egin behar duela, irautza pertsonala konturatzea, zergatik dagoen, dagoen lekuan, zergatik egiteintuen egite egiten dituen moduan, eta, bueno, hortik aurrera, ba, bueno, ba aurrera egin, eta aldatu gauza aldugun neurrean, no eski, ze, ze holanda, baina, bueno, nik uste, bai, eta eta hori niri gertatu zaidana, emakumei orokorrean gertatzen zaigu e, gizonei baino ez. So, su saludo de Sueritz, saludaros a ba, Uxellic. Ba, ni bat na torre, o sea, igual María, ese río va a zen, o sea, berak, beren, beren eh makumear en kontizioa kitak. Eh, bo, nek, nuk ban na torre marearekin eh lenio mesela eh kontu emandirela, bai ikusten dira musika musikasparroan bai, dilla, hazi dira, ja, bauri, marrok bezalako proietu batzuk ba, geroz eta gehiago ikusten dira emakume ez bakarrik abezlariak, eta ja, ben ikustez emakume abezlariak e, badaude edo egon dira, baina ikustez bakarrik rolorretara mugatu, mugatu izan direla, baina orain ja ikusten dira, bauri, ba, emakume basu emakume bateriak, emakume gitarristak, Eta hori nikuzte dut, hori, hori lo gabe, Maria Gido esaten du mesala, baina baina pauxuak ematen nahi direla eta pizkanaka pizkanaka eta lokartu gabe aurrera. Ba, osea, bai, osea, nik ikusten dut nire inguruan eta ia ez dot, osea, e, makume musikariekin jotzen. Hostia, hostia, ba, osea, mm. eh makumea aritu naiz. Baina um Mari, eh jotzen dituzten emakumeekin euntzi. Ba bai, ta gero e, musika eskolak emakumez idonezkas bete ta daue, hori da kurioso jena da, ez? Bai. gero be naiz eta egon, naiz eta egon emakume ma, e, bateri jole bat, ez nolako jarrera izan behar duen, oz, dinot, ez gara oso oso askiak, sentzu hortan, esgara konturatzen, baina ikustez garela oso askiak, ez? Zelan egin berdut, hori baid. da, zelan jarri, zen eh, hantsi, ostia, ze oso zaa da baina horrekin eh, apurtu beharko da bertan bertatik bideireki behar da argita garbi ikusi e, e, nuen behin ikusi nuen be aktitonorazio egin zidan baina baina apurbe forttsatu irudi ditu zit e, ikusi e, nuen behi onzerren e, kontzertu bate, duela, bat telebistan duela paregaturte eta bere, bere taldeko parte di zi, emakumeak ziren gustiak, zegoen e, sea, ba, dantzari baten bazegola eh gizona sana, tazenen plan apultxu bat kontrakoa, está. Es un poco forzatua, baina bueno, giti gora beraz zergatik ez edugu behara e, ba talde edo edo gira handietan edo ba ikustea hari, emakumeak Ba, eta ba, nik uste, musikan, e, baina dibidez e, e, letrak hazigin e, jenean eskatzen, ba, bueno, ane guazin nintzen, emakumeetatik, ez dienot bertxolariak pilo bat dauz, baina emakumeak hor ba, Joni Uri onintzen beita, Laia Martínez, eta, honi zo denun, haber, ia galdetzen didaten zergatik egin duan hori, tan nere erantzuna izango zan, zegatik hori aldre bezdenean, eta muti gen letrak direnean guztiak, ez dien da hori galdetzen. Horria. Horregatik egin dut, ez? Horria. Ascanean, bueno, nere nere basartu da horti, que ta eriz beba, y utzi... <risa> <risa> Diego tartea, baina así eran, zaten nujo, ehingo Bueno, aparte, vai, nahi dudalako, eta beraiak inarremán naturalagoa daukadalako, baina baita ere, galdera hori egiten baiate, eran txungo dut, txot. Segati, que izango, balira galdera hau, esan esa egongo, egongo, esan egongo. Es da quito confiuntxabate, eh, baina, injusto eta si eran eh, idei hori basegoen... Bai, bai, bai, eh, basegoen, basegoen, makarri, que emakumele, txatea. Eta, gian, sartzen naiz. El... Galdera, <laughs> arretan, gian. E, eta, zeuka ezinen pentsatu maria e, gitarristan ezka izatea? Zitza izun bururatu? Beitu neogu nintzen pianoarekin, ez? Bori, bost zei urterekin, gurasoak, posala, pianoa jotera. <laughs> Gero, piano utzi, gitarra hartu, eta hazin nintzen hor, hazin nintzen kompozatzen, baina ni gitarra oso txarto jotzen duta. eta gustatzen zait, disfrutatzea abesten, da, disfrutatzeko abesten behar dut libre egotea, ez? Instrumenterik ez egotea, ze... Estela, va, bueno, hagan da eh, práctica falta, hagan guitarra claseak beharko ditud, baina den bores daukat, orduin, bueno, nahi dut erisek hotzea guitarra horren ondo, tan eulaguntxeago txakin libre, baina, bai, bueno, de hecho apurkan hotze no en guitarra. Baina sen, vaya, <risa> se... Bai, <suene, risa> hoy se le va a dar a la cara. igual es. Es da, bai, se suene pa pegar un tiro. Bueno, bueno, bueno. Ni que usted bertan besti irautzado beharko duela, Mariat, bai... De... Lana, lana beharko dutes. Ni que se aten, ni que nada, dute. beti... Ba, algo, bi gitarretara jode, saciago... Oh. Eskapatzen dais, es, baina ninguera abestea, eta gozatzea hori ba, abesten, eze, eta sentratzea horretan. Eta bueno, teklatu ajo behar duzuna, bakarrik solo ajo eta listo Eta eh? listo Teklatuaren ah. ah, bueno. eh, momentuara Hama la... bostentimetrakotekatu a da, ola? Txikitzu batez, pentsa, ah, hori bueno. alde de soloa bueno, Desberdina, txagatik vale. ez? Bai, bai, bai, bai Eta kontzertuaren momenturik Top, top <risa> Top, top oh. vale. Pues nahi ba duzue, a bestu, a besti, a besti, en bat duzue abestu Beste abestinen bat Ba, bueno, urrengo kanta zeta da Hora eh, ingonetan alaia martinak egin digu <coughs> letra, eta, bueno. Ez izan dugu lehen abestia, ere? Gunti hori da, bella. bai, bideoklip bueno, bai, batekin genuen abestionek, inzingel moduan atera genuen. Topaka diskan. Hori da, hori den, da, hori da bilduman, bai. Ego. Tugu behiak, barrua erretzen digulako lako berean pegiak Eta gordetzen ditugu promesak egiak Behiak ez daitezen izan benetazko egiak Benetazko Tximiztez eta zuren zeta zeteta Daino bat hori baita zeta Amaieren poeka Hau da azke letra A -a -a -a -a. Eta bat zutane uzki azta utzeko, ditugu beliak Barrua erretzen digulako bere aurpegiak Eta hor detzen bitugu promesak egiak Egiak ez daitezen izan Benetazko egiak Benetazko egiak Benetazko egiak Benetazko egiak Benetazko egiak, benetazko egiak. Benetazko egiak. Euskal Herrian zenbat musika talde ezagutzen dituzu neskez osatua, eta zenbat emakume gitarra elektrikoak hotzen, zenbat taldetan ikusituzu emakume bateri joleak, Bertarako gaurde gukemen hemen Emarrox saioa, emakume taldeak elkarizketatzeko eta zuzenean jotzeko. Entzun Irolee Irratian osegunetan 15:0 arratsaldeko 6:00. kuña, eh? Kuña berria, lehenengo alditan jartzen dugulak. Bale, bale, bale. Bale, eldu da emarron momentua. Eta zuek pentsatuko duzue zer den hori. <risa> Oso reza da, beitu. Da, momentu bat, eh, erakusteko zure zuen irudemena, zure improvisazioa, kapazitatea, eta nahi duzuena, eginen dezake zue... Eñango ara soreki. Ori da, oreja quin odugu ia ia hacer artista zareten, eh? Ia haceran danza improvisación en Atari. Eta bueno. Es da telefonaren eh teléfono eh, pertsona bada ugakulako eh, deitu du justo Kuña Jarri dogu bitartean. Eta ez dakit, kit hor zauden. Bai, hor norbet dago? Teléfono en aldean. Perzona, bueno, pertsona, persona es, baina bai. Hemen Me hizo Etanor David, en Arinas. Ah, ah, <risa> bueno, bueno David, a ver, eh Zuc ezagutzen eh, duzu emarron eh, jo. joku hau, ez? Bai, bai, bai, jolazko eta... politxa da izugarria Oh! <risa> <risa> izugarria Eta parte hartu nahi dut No zi bai, eh? Horretarako da irola irratia, genia parte hartzeko Buenader, eta ze itxak eh, eh, asmatu dituzu orain eh, utxa talia jotzeko? Tita, osea, tita, bost, bost, itz. Bost, bost, bost itz Bost itz? Apuntatu Bai, bai, bai, bai. Lehenengoa... A ver, David, eh... Tolestu. Tolestu. Bai. Bigarrena... Atzi murka. Eh? Atzi murka. Asti? Atzi, atzi murka. Atzi, atzi, murka. atzi, atzi murka. Atzi murka. Bai, hiti uh -huh. murke, ondarruan. Zer uh -huh. que... saude, ez tegiarekin. E, <risa> zer, <risa> zer, <risa> zer, <risa> Eta? Bigarrena, mina. Mina. Ando, onda, no, no, no, no, no, vaya, <ríe> La Hogarrena. Banana. Banana. Bai. Etazkena. Iragarkia. Salando, no, yeah, eh, eso es ya, jarridezo son dos, O, mi, az, mi azker deitzagatik. Ekusiko eh, dugu eh, eh, eh, elkar, eh, el, eh, Davide? Bai, bai, mitzatzi bat, Ewa. eh? Baitu bat. Ezker ikasko dugu. Zuek <risa> vale, pentsatzen duzue bitartean, eh, boz itzauekin eh, abesti bat. Uh -huh. Horein improvisatu behar duzue. Eh? Eh, jarriko dugu... Ezango nik, bai. Ezango du. Ez, ezango dugu, bueno, e, utxiko dugu minutu bat, askoz jota, edo bi, E? Eta vale. guge du gure publizitatea Hori da mm -hmm. vale? Vale. Venga, pues hey. e, Utsetaldea e, pentsatzen duen bitartean Hemen jarraitzen dugu En Marroksa joan Eta, bueno, ba hori gu, e, Gurekin parte hartzeko David Besala, egin duen moduan Ba, telefono badaukagu Bederatxi lau Lau bi, bat Zazpi, 0, Hori da, edo bestela E, talde Talderen bat, baldin badauka, zudo gurekin kontaktuan jartxeko, imeia doka, huizpili. Bai, eta onda izango dugu honetan. Irola emarrok arroba hotmail.com Hori da, miraz hori, e, parte hartu, Irola Irratia, hori, ba, hortarako e, gaude. Eta bueno, entxuten ari zareten zaio horain, e, zuzenean gaude, Irola Irratia neun da zazpi puntu bostean, Baina, bestela, ezin baduzue gaur entzun, e, badaukazue web horrian be, programa guztiak, grabatuta, eta web horria da sindominio.net, e, raia irola. Horia, beraz, eh, bueno, eh, esaten digute beste atletik eh, badaukate laia bestia prest, beraz, venga, aztera doa gure! <gülüyor> Hasta ontaco <coughs> e marrón a bestia ucha taldea yeah. Banana toles iragarkia besala Banana toles Iragarkia bezala, miña hartu nuen atzimurkaz, amak ez nartu ninduenea. Miña hartu nuen atzimurkaz, amak ez nartu ninduenea. Pide, sobrechad. ¡Au ¡Joder! Bueno, bueno, bueno. Oso hondo. En marrón, oso hondo, guinda. Vale, vale, vale. <risa> <risa> urrengo ancha y hago a Jarrico Dugo, ¿eh, Dute. <risa> es, urrengo ac, villancico, aquí, San Ah, vale, vale. Gabo neta en pues... Por tanto, Jarrico Dugo. Vale, bu, La eh, eh. David de vuelta te he mandado deitzeko, eh? Ja. Yeah. <laughs> bai, gereku zen baduzu kaletik. Kontu sibili, Xabide. Esan du, ordenagailo aurrean dagoela. Nik batean bate zut ezagutuz bere? ez. Bucho, <laughs> vale, eh gaur galdera e, bat. Eh, zein izan da zuen konzertu okerrena? Hori da izan, ke desastre. Baina gure partetik edo... Nau, hori baina nantzuna, eh? Bai, bai, <risa> <risa> e batzuten bada gure partetik egin en... <pau>, dugun, jendea oso ondo, oso ondo portatu da, eta lekua, eta antolakuntza, eta gana, eta beste batzuten aldiz da, agian jendea da gola... eta batean ahidez unmerak daudela... Oio katzen da... Wa, <risa> <risa> Orduan, de, depende. Eh, pues bi aldeetatik. <risa> Ma, gure gure partez ez es dugu esango, bada espada, gira egin <risa> ez dugu esango, ez <risa> da. Baina ondo geratzen gara. Hore da, hori da. Que bien orida. quedas. <risa> <Orida>. <risa> o, <risa> eta, oiztela, ez es, es que ya zen... Nik ustez neko sortena dukagula zentzu hortan, eh? Genduta hori humein kontua batxutan, baina... Baina... Ez da, ez da ondo geratxearre, baina... Ez es que nire zaitu kurritzen bat... Ez atea, buah, zetxartu Normalean, jendeak... Bueno. Aquí dago esta formal hasta aquí. aquí ni pal pal paltes aquí. Botaeris, bota beldurigabe. Os zapatingo Xulomaría. Izansena pur batarraro ajo genuenean. Baix. Ahora izan zen aputsu bat, eh, bai, jogenuen eh, aberrigunean izan zen, independentistaken bye, bye. baskari batean torlan kontoa izan zen eh, jogenuen baska, baskari baten ostean eh, mila eta berron pentzen Gernikako merkatuan izan zen Gernikan izan zen, zen, baina ba, zein lekutsi batean eh. eta karo, jendia zegoen ba, batxaran atalako uh -oh. bat edaten eta <laughs> eta bari baffesta naian la neta, vai, vale. or, or triste, triste <risa> Baiten txuta nolako Eta horretan kasue e, dakite estrategiaren bat De, enbande. pues venga, guat, jotzera Aupag, izabelaik Baina, baina Ez que gurean or, zata bat Dino, kontxertu moduan plantatzen dugu Ez, dakizen bata besti, eta bate igual bestiarekin Nautura dauka, edo Baiz, zantxo batean Igual, aziera baten, azik bakarrik bertziak egiten Igual or, or, or, bait zentzu, egiago zeukala Baina, gaur egun Es... Bai, es que es Ganiocampres, bai, Jaquimakio gainazako pesatuta eta ez dutuste hutsaren norabidea hori. Orsen. Pero hoy sortear dago, ez Bai, baina bueno, izan zen, oi, izan zen lehen aholako gauzak gertatzen izaitzaigunak <tutu> e, bueno. gero beti izaiatu izan gara, bat jotzen, bat sakite e, geure musikarako baldintza... Bai, osea, baldintza honenetan. Eta hori zein da, hori da gure uren gogaldera. Zein, zein da zuen, zuek eh, eroso goa ere, egoten saleten escenatokia edo entorno edo? Baina ikustezo garrantzitsua dela, egotak e, adibidez, e, imakinatu eskulturatxe batean edo gaztetxe batean, baina beti ere jendea kontzertua ikustera duan lekula. Ez nahi dut. Taberna batean badago jendea, kontzertu ikusten, baina badago jendea, hitz itzegitea bai, entrabakartzen bai, bai. eta... Leku, leku, olam, físicoa, uh, Uri Berdin digu, hombre, baldintza baldin badira, música, equipo, ah, no, baldin badago, ta olam, baina, guretta tu seo garrantzitzoa da, jendea, joatea, ikustera, conchertua, txolam, bai, siltas, un pizkatxo bat behar du, erisek, suzenean, egiten ditu, olakon, look, batxu, grabatzen dira suzenean, ordu, claro, batxutan, herratu, se higuta, berna, botilla bat, bota, lurrera, taklin, soñaba, grabatu. Que guapo. Taklin, taklin Eta zen baina nik uste leku oberena, hori leku intimo bat, eta jendea eserita egotea bebai, ze, bueno, nik kontzertu hau, ezerita egusteko dela, bai. eta holan, ba, jendea jotea kontzertu egustera. Bai, geratu izan zegu ere, eta gona batzuetan, eh, joten joan garenean eh, jotzerra batzuetan, eh, espero genuen, bajo, hemen ez diute kasu zuirkin ingo, eta egitez, pasan egunean egunean joten urretzun, eta taberna, taberna batean, eta nabaiten zen taban horretan eh, jendiak joten sala kontzerto ikustera, eta hori azkertzekoa basker, da eta ikusteak be bai entzule entzule eta entzulaentzako ere on dena ona dela zengolan ere kontzertuz difrudatu dezake.. Great. Eta kontsertua zitz egiten hurrengoa e, izango da herrirakoa, ez e, komentatu duzuela, domeka honetan eta horrera begira badakoa zue jaadai batzuk. E... Baina, ben duaren logitza berderatzean, laudeko gaztetzean gara eta gero, eske euskagu batzuk, belduaren maten ditak esatea, ez daude oraindik lotu eta Ez, ez, ez orduan ez, obeta ez... Baina, bueno, ere, ez treneratu dugu epune eta bertan jartzen ditu konzertuak normalian... Horri da, Bale, ja programoa gutxi geraten zaigu eh, Bukatzeko oh. gaitu... Ooooooooooooooooooooooooooo oh. oh. oh. Ese motxe egin zaigun Ese motz <tose> <tose> Ba, ba, eta morron, marron ponmentu oso ondo egin duzu, eh? Pasatu dugu protestar arte, eta eta eta eta pelota egiteko baina gau ere, nagoen, nagoen, ez? Bili? Finak, bai. Hori da ikusteko nola egiten ditugun diska. Holan, horren... Zergatik zergati ateratzen dugu dizka ateratzen dugu dizka urtero. urtero. Zergatzen dugu, ah. hori gaiten dugu, marron bezala. Jartzen dugu ditu... Itxak, ditzake, eta erogu ditu gora, eta erortzen dugu moduan, Ai. bari. <hai. <hai. Oso, handa ba, ez gaitu nahi baduzu eh, zerbait? Bueno, eh, nahi duena... Diska hau erosi, erosi, desake adibidez horrein egongo da herri den da gataska gunean, zinbait elkarzean mm -hmm. egitekiko da den da, eta bestela, eta dira baldin badaukate, ba, deskarregatuna saigure webgunetik, edo taupakak gutokan webgunetik, ta, bueno, ba, espero du jendea bueno, guztoko izatea, eta bueno, zuzeneko ba, eta nalkarik usteaz hori da guren higurua, ba, ez? Guretzat, diska aurruko espen bat da, baina eguna iduguna da jo nos vivir de las rentas da jo Concertuak egin da da hartu hereman harreman hori izatea. Bare, bueno, nahi baduzue bukatzeko hau izan da hutsa taldea, en Marroque saioan irrolei ratian eta Zue, zuek daukazu eita. Bueno, abukatzeko, eh, orain eurtarrilan laterako dugu bideoklip berri bat, eta, bueno, gure zehazka, bueno, aburreko dizkan eta honetan ere zehazka kanta bat sartu dugu bakoitzean, eta honekin, bueno, ba, egingo dugu bideoklip bat urtarrilan ikusiko duzu. Eta, bueno, esatea, esker eskeri irateari eta baita animoak ematea emarro proiektuari saiuari eta mi esker, rengorarteko. <laughs> ba, Ezker ikasko. Ezko gaztelo bat, printxesa alaita urdin, printxelo dita rosa Eren zuge, zahar zu asto astodanean doa, zaldun bat elaguna egizu lo. Lolo, lolo, bazen behin Txokolatezko dorre bat Ipotz garaibatek dauta eguneza indua Igel printze zeharon askatuta ezin zin loak hartu lo no tiene raren su runcan egi su lo lo lo lo, lo. egi Eskerrikaskalde eskerri oh. Tartzagatik sí. eta urtarrilak e, utarri, urtarrilaren 3an etorriko gara berriro Emarrok taldea penadas penadas por la ley el carrisquetatzen. Bueno, Eskerrikasko eta datorren ostegonen arte. Bueno, Eskerikasko ucha taldea, mi Esker. Sí. Mi Esker. I argi izango Ikasi egin zuen sortzaile ai Ekin, gultza, xa